Ні, це ти, відьма. Ні, ти, і перша затялась на своєму. А я кажу, що ти, і не смій свого чорного роту розкривати і перечити мені, бо й батько про це в корені всі знають. І на самому подолі твій відьмаком був, і матінка твоя відьмачка, і ти, все їхнє кодло вдалося. Хі-хі, людоньки, як зголосила перша, що мене ця... Оглашенна, та в неї рід аж до сьомого коліна відьмацький, ба і до восьмого, а в тебе, в тебе, товарка й набрала побільше повітря в груди і закричала чи не на все торжище. У тебе срака кінчається хвостиком. Зверетенце завбільшки, ти його під спізницею ховаєш. Люди добрі, що мелеця божевільна. Недовго думаючи, бублиниця, яку звинувачено, що її філейна частина тіла закінчується хвостиком, зверетенце завбільшки нагнулася, підняла спідницю і, заголившись, завертілася перед усім численним людом. Дивіться, дивіться, люди добрі! Де в мене хвостик? Зверетенце завбільшки. Хвостика, з веретенце завбільшки, чи й будь-якого іншого розміру у неї справді не виявилось. Хоч як не розглядали цікаві, особливо чоловіча частина базирян, її білі, вочевидь, пухкенькі сідниці з добрободньої завбільшки. То в тебе під спідницею хвостик з Веретенця завбільшки, переможно вигукнула бублиниця, випростовуючись та опускаючи спідницю. Нема, кажеш. А ти заголись і та покажи покажи чесному народу. Хоча оцим дядькам вусатим, які вже й облизуються, га? Що, кишка тонка? Відьма ти, ти!» Чим би воно скінчилося, невідомо, Боблейниці вже готувалися Одна одній вщепитися в патли, як у сварку базаврючок втрутилася пані матка «Послухайте, шановні, а що хочу вас запитати? Поки ви зовсім не почубились. Почала м'яко і заспокійливо Проходячи мимо, випадково почула, що одна з вас той «відьмачка» значить. «Вона!» – ткнула пальцем одна басавлюшка в другу. «Хрес святий кладу, що з їхнього кодла, на лисі горі, на мітлі, що ночі літає, а вдень чесною бубліницею прикидається. Вона!» – ткнула пальцем та на свою суперницю. «З діда прадіна, лиха, сила нечиста!» А що хвостика у неї ззаду бусім то немає, Зайбільш кезверотенце, Так да то вона очі відводить. От мені вас і треба. І з цими словами баніматка витягла З-під поли свитки каравку, затнуту кукрудзяним качаном. А чи не випити нам для знайомства По шкалику, га? Запропонувала отетерілим бублейницям І витягла з-під поли ще й три шкалики. Якщо по правді казати... То я вже давно збираюся з доброю відьмою зазнайомитись. Та все не виходило. То чи не хильнути нам по шкалику другому, га, несе ж тим бугаям у штанях дудлити? Треба ж і спідницям хоч іноді повеселитися. А шумівка у мене перцювата. і за душу бере, і за тіло. Оскільки між вами виникла деяка е, шумиха, то їй треба в плечі. Виштрухати. А горілочка-шумівочка, для цього перший засіб. Бублейниць двічі не треба було запрошувати до шкалика. Перехрестивши одна одну, вони підморгнули. Ну, макумасю, поїхало, золоце моє. І поїхали. Після першого шкалика закусили власними рукавами. Одна раєм спідниці. Після другого умертворенно захрумкозіли бубликами власного виробництва, а після третього і запитали паніматку. Послухай, добра жінко. — Я, Надітька, тобі здалася. — Звиняй. — Наша тобі потрібна відьма. Та у нас їх з роду віку не було. Ми всі люди хрещені і молотовані. — Раз треба, так треба, — ухлядалася паніматка матка від прямої відповіді. — Коли б не треба було, не шукала б. У нас на Полтавщині, правда, і своїх догибелі, але кажуть, що у вас на лисі горі що найсправжнісінькі відьми. Да крім Києва, ніде в світі білому путніх відьом немає і не буде ніколи, в один голос вигукнули бублейниці. А вже штукарити наші вміють, як поштукарять з тобою.